‫אז הפסיכולוגיה הבודהיסטית, ‫בצד אחד היא אומרת, ‫כמו שאתם יודעים, שאין אני. ‫אבל אנחנו צריכים להבין ‫שהאין אני הזה אומר שאין אני ‫כמו שאנחנו חושבים שיש. ‫אבל יש משהו, ‫מה שקורה, המשהו הזה ‫הוא כל הזמן בעצם משתנה, ‫וכיוון שהוא כל הזמן משתנה, ‫אי אפשר להגיד עליו שהוא משהו קבוע. ‫אנחנו חושבים על העני ‫כמו משהו קבוע על פי רוב. ‫בכל אופן, לפני שאנחנו מגיעים לכאן. ‫והמשהו אה, הזה הוא מורכב בעצם ‫מחמישה אה, רכיבים. ‫זאת אומרת, בעצם כל מה שיש בעולם ‫מורכב מחמישה, קוראים לזה... חמשת הסקנדות. כל סוגייך, כל דבר, כל דבר. כן. הוא מורכב מחמשת הדברים האלה, קוראים לזה חמשת הסקנדות, וסקנדה המונח, המובן המילולי של זה, זה בעצם ערימה, זאת אומרת, או קוראים לזה חמשת האגרגטים, זאת אומרת, זה, זה כאילו, שוב, הוא בעצמו גם כן, הוא לא דבר אחד, אלא הרבה דברים מאותו סוג. זאת אומרת, וזה בעצם המבנה, שלה, המבנה של הנפש, כאילו, המבנה שלנו, תכף נראה. הפרק שעוסק בזה בבודהיזם, הכתבים הבודהיסטים מחולקים, כמו כל דבר בצהל, לשלושה. ונקרא ביחד טריפטיקה, שזה שלושת הסלים. זאת אומרת, זה כאילו סלים עם, עם, עם מגילות בתוכם. אז אחד זה הסוטרה, שהסוטרה זה בעצם כל הדברים שבודה אמר, כל הדרשות שבודה נשא. אחד זה נקרא וינאיה, שזה החוקים שלפיהם צריכים להתנהג בה, הנזירים. זה גם כן חתיכת, חתיכת ספרות. ואני זוכר שהדלילה אמה אמר שהיינו שם והיו שם הודים, זאת אומרת הודים ש... שהם בודהיסטים אבל הם בודהיסטים כאילו של התירה ודה, של הזרם הדרומי והוא נורא התרגש ואמר שהנה הם מדברים, הם, הם מתפללים בסנסקריט שזה השפה המקורית של ה... כמעט של הבודה ו... יש לנו גם הרבה מה ללמוד מהם בנושא של וינאיה, כי לנו יש בסך הכל שמונה מצוות בוינאיה, ואצלהם יש איזה שלושת אלפים. אז אני חושב שהוא אמר את זה קצת טנגינג אבל ככה הוא אמר, שמעתי במו אוזניי. ואז אמרנו זה הסוטרה, השני זה הווינאיה, והשלישי זה אבידרמה. ואבידרמה זה בעצם... ניסיון לקחת את מה שהוא אמר בסוטרה, בסוטרות ולעשות את זה בצורה יותר מסודרת. זאת אומרת, זה כאילו תורת הנפש בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות, בצורה שלפעמים היא אפילו, אה, אה, מה אני אגיד, יותר מדי מסודרת. זאת אומרת, יש להם 51 מזה ו-38 מזה ו-17 מזה. הנה יש פה, תצאי רק את הספר הזה הכתום שעומד פה. זה, זה ספר מבורמה של אבידרמה, In Daily Life, אבידרמה לחיי היום יום, וזה הכל הגדרות והצלבות וסידורים ויש כאלה אפילו עם מפות, קיצור מה שאנחנו הולכים ללמוד פה זה ממש הבסיס של האבידרמה ו, אבי זה מין מילה, עוד מילה אחת, יש להם הרבה מילים להתבוננות ודארמה זה גם מילה מסובכת כי יש לה כמה מובנים, מצד אחד דארמה זה כל התורה של הבודה, זה נקרא, נקרא דארמה, מצד שני הרכיבים הכי בסיסיים של הקיום זה גם כן דרמה. אז אנחנו לא ניכנס לזה כי זה קצת יותר מדי אה, אה, פסיכולוגיה. אה, עכשיו, מה זה החמישה האלה שאנחנו מדברים עליהן? אחד זה צורה או גוף, <אף> החלק <אף> הגופני, <אף> הברור, <אף> מה? הפיזי, <אף> הפיזי, כן. <אף> השני זה תחושה או הערכה, אנחנו אחרי זה נדבר על זה. השלישי זה תפיסה או המשגה או קונספטואליזציה. חמישי זה, הרביעי זה התניות, והאחרון זה משהו שהכי קשה להגדיר אותו, אבל זה נגיד ההכרה. אז לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. אפשר להסתכל על זה כאילו שכל הדברים האלה קורים ביחד, אפשר להגיד שזה קורה בהדרגה. ואנחנו, בשביל הלימוד, אנחנו נלמד כאילו שזה קורה בהדרגה ואחרי זה... נדביר, זאת אומרת, אנחנו נגיד ככה, יש שלבים בתפיסה. זה, זה גישה אחת שבמקביל אליה יש גישה שאומרת שזה הכל במקביל. אבל זה הרבה יותר פשוט כאילו, למרות שאתם תראו שלפעמים זה טיפה חורק, אבל באופן בסיסי אנחנו מדברים על אה, אה, תהליך ה... אה, אה, אני אפילו לא יכול להגיד שזה, תה, תהליך התפיסה שלנו, האנושית. עכשיו, דבר ראשון שצריך להבין זה שבאופן מאוד בסיסי לא יכול להיות יותר מדבר אחד בו זמנית בהכרה שלנו. זה קצת מנוגד לנטייה שלנו שאנחנו חושבים כמו שאנחנו חושבים, אבל צריך להבין שמדובר פה ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, על, על, על חלקיקים מאוד קטנים של, של זמן. אבל אם נעשה עכשיו ניסיון, אז תראו, נראה, נגיד, אני מקווה שאתם עכשיו פחות או יותר מקשיבים למה שאני אומר. <laughs> אבל אם נגיד עכשיו, אתם יודעים מה? בואו נעשה דבר כזה. תעצמו רגע את העיניים. תקשיבו למה שאני אומר, לא חשוב מה אני אומר, אני מדבר סתם כרגיל, אבל כאילו, תנסו להמשיך להקשיב למה שאני אומר, ואז תפתחו את העיניים ותמשיכו להקשיב למה שאני אומר. אם אתם ממשיכים להקשיב למה שאני אומר כשהעיניים שלכם פתוחות, אתם לא בדיוק רואים מה קורה מסביב, למרות שהעיניים שלכם פתוחות. <אח> זה <אח> מה ש... מעניין. זה מה שרציתי להגיד. אבל בשנייה הראשונה שפתחתי, אז... אז לא הקשבת. בדיוק. אז לא הקשבת. אבל מיד תפתחתי את זה בסדר, אני... טעיתי פעם, עם שאוהבת שני הילדים שלה, שווה. כן. אם היא אוהבת אותם אחד אחרי השני, הוא באותו רבי השני. אז התשובה הבודהיסטית היא בטור. אי אפשר לאהוב במקביל. אלא אם כן, היא עושה מהם חבילה, ואומרת זה הילדים שלי. ואני אוהבת אותה. כן, אבל אני אומר שאוהבים פעם את זה, פעם את זה. כן, וזה יכול להיות שברירי שנייה, אז אתה נדמה לך שזה אותו זמן, אז אם תבדקו, כל פעם שתחשבו שאתם עושים שני דברים ביחד, תבדקו טוב, ואני חושב שתגיעו למסקנה שאתם לא. אפשר גם אותו דבר לעשות, נגיד, לנסות לחוש את המקום. נגיד, סתם לשים את היד על איזה בד. ולשפשף את היד כאילו, ולראות שבעצם אם אני רוצה, כשאני, משפש... כשאני שם לב לזה, אז אני לא ממש שומע מה שאומרים לי. עכשיו, כמובן, אני יכול לעשות את זה לאט ולנסות להקשיב, ואני יכול, אבל אתם תראו שבעצם, יש קפיצות, יש קפיצות כל הזמן, שהן מאוד מהירות, אז אנחנו כאילו... אפשר זה... לשמוע, אבל אולי לא, לא כמו רקע. כן, בלי, רקע כן. להבין מה עובד. כן, כן, כן, ברור, <laughs> ברור. אני מדבר על המיקוד. זאת אומרת, כמובן, ברגע שהעיניים שלנו פתוחות, אנחנו קולטים כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מודעים אליהם. זה די גדול. בין לקלוט דברים ולהיות מודעים אליהם. ואנחנו אליה. הרבה פעמים עושים דברים בשם מוזיקה, ש... שמי... כן. אמר בבוקר... כן. או שאת שקוראת לא שמעת... שמעתי בגינה ושמת... ושמעתי הרצאה. כן. ביחד. אז... עברת. <אף> את עברת, תשימי לב, את עברת. תראי, את יכולה לעבוד קצת. בגינה בצורה מכנית לחלוטין. זאת אומרת, אם... גזמתי, איזה כן, שופט זה... כן, כמעט כן. כמעט ככה... כן, אבל לא היה, אם היה, אם יש כמעט. איזה קטע מאוד מאוד מקסים במוזיקה, את מסוגלת לקטום לעצמך את האצבע, נגיד. זאת אומרת, <laughs> אני מתכוון, או לקטום לא נכון את הפרח, בואי לא נהיה <laughs> אכזרי. לא <נהיה> <laughs> אבל זה כאילו... זה הטענה, שזה כאילו את עושה שני דברים ביחד, אבל את לא באמת עושה, עכשיו שוב, אם זה ברקע בסדר גמור, כאילו, את יכולה אפילו ליהנות מזה, זה לא uh, מתכון לחוסר הנאה, אבל לא להיות uh, uh, uh, מרוכזת במוזיקה ולגזום. אפילו, אפילו לרוץ נגיד, אבל לרוץ הגוף יכול לעשות דברים, זה בצורה מכנת בלי מודעות. אבל אם מישהו שומע מוזיקה, אז הוא יכול, זה כמו באוטו, כן? אני יכול להיכנס לאוטו פה ולמצוא את עצמי בחיפה, אם נסעתי מספיק פעמים, כן. בלי להיות בכלל מודע לדרך. אז זה לא שלא תפקדתי נכון, תפקדתי נכון. יכול להיות באמת שאם היה מקרה חירום והייתי במצב רוח הזה שאני לא זה, זה יכול להיות קצת מסוכן, אבל אם אני מספיק זהיר ואני שומר מרחק וכולי, אני יכול להיכנס לאוטו פה ולצאת שם. בעיקר אם יש לידי מישהו מעניין, או שיש איזו הרצאה טובה ברדיו, או מוזיקה טובה, או משהו כזה. זה ברור, מה אני מלווה את המשטפיים כל הזמן? כן, אוקיי. אז אנחנו עכשיו מתחילים, אז זה היה משהו ראשוני, ועכשיו אנחנו מדברים על החלק הראשון, וזה החומר או הצורה, מה שנקרא בסנסקריט רופא. רגע, אבל אני לא מבינה איך אתה קושר את, את הרכיבים האלה למה שאמרת עם האבידרמה וכל השלושים. פשוט כל, אבידרמה. מה הקשר בין... אה, ומתם... זה אבידרמה. כל הדברים האלה... החמישה הרכיבים שאנחנו מדברים עליהם, הם קשורים לאבידרמה? הגישה המסודרת והמסבירה... החמישה הרכיבים האלה, הם מקורם בסוטרות, בהדרשות של בודה. Mm -hmm. לקחו באבידרמה ועשו את הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. אז נגיד, אני לא יודע, אני לא שכן, אבל... בסוטרה הוא מגדיר את חמשת הרכיבים, בסוטרות? כן, כן, כן. הם טוענים שהם לא המציאו שום דבר, אבל כשהם לקטו וסידרו, כמו ש... בדיוק כמו שאמרת, כמו בתלמוד, הם טוענים שהם לא המציאו שום דבר חדש, הם רק מפרשים את המשנה. לפעמים הם מגיעים לדברים שהתנאים לא חלמו עליהם אפילו, אבל זה הגישה. אז זה לא דברים שבודה אמר, mm. אלא זה מסקנות כאילו הגיוניות, או, או, או סידור מסודר וקיבוץ מסודר של מה שהוא אמר, שכל הקטעים של הפסיכולוגיה שהוא דיבר עליהם בסודרות. כן. כאילו מפשטים כן, את זה, עושים את מי... זה נוח יותר. אם זה שבפועל אתה עושה את הדברים כאילו ביחד, כמה, אתה יודע, כמה דברים עובדים, אם זה לא בעצם העניין. אז נכון, אולי יש פה איזה מאחורה איזשהו... לא, שתי... אבל אנחנו רוצים להבין מה קורה. זה שלא משנה. אנחנו רוצים... אתה יכול, כמו שאתה יכול, יכול להגיד לי... מה, לי, מה שקורה בפועל... בפ... בחיים עצמם, כן? כן? זה שבן אדם מוצא שלושה דברים בו זמנית. נכון. כי, בו... כי יש בו יכולת לקפוץ ביניהם. אז, לא. אז, אז מה אכפת לי אם יש איזה מכניזם, שזה, אתה יודע, זה, זה כמו שהראייה מורכבת מתמונות. אני חי בווידאו. אוקיי? אתה רוצה לדעת אבל באיזשהו מקום, שהווידאו מורכב מנקודות. לא מעניין אותך, אז לא צריך. לא. <laughs> לא, <laughs> אני אומר, אתה מסתכל בטלוויזיה. <laughs> אתה מסתכל בטלוויזיה, כן? אתה יודע, אתה צריך לדעת בתור בן אדם אינטליגנטי, נגיד, mm -hmm. שהתמונה מורכבת מנקודות. נכון. אתה יכול להגיד מה זה מעניין אותי. בסדר. לא, פונקציונלית, כלומר, גם אנחנו יש לנו... פ... גם פונקציונלית. פונקציונלית... גם הביטו נכון. שאנחנו רואים זה אוסף של תמונות סטילס. נכון. או אפילו של נקודות. נכון. בסדר. מה בסדר? מה זה משנה? ראשית כל, בוא נגיד שמשהו לא עובד, שלא של ה... עובד סיפור אחר. אז בוא נגיד, אז כל הדברים האלה, אמרתי כבר נכון. בכל שיעור, mm -hmm. החיים, הבודה מדבר רק על שני דברים, על סבל, בדיוק. ועל איך להימנע מסבל. אם הכל בסדר, אין לך שום בעיות בתפיסה, אין לך שום בעיות בתחושה, שום בעיות בכלל, אז זה לא מעניין. לא. כשמתחיל להיות בעיות, רצוי לדעת רצו כן. למה זה קורה. מאוד, מהר מאוד תראה למה זה רלוונטי. כן. עכשיו, כשאנחנו בעצם כאילו פיזיקלית מסתכלים על העולם, אנחנו רואים תמונה. כאילו פיקסלים. או... נקודות. נקודות. הדבר הראשון שבעצם המוח שלנו עושה זה לחלק אותם לחלקים. זאת אומרת, מבחינה ויזואלית... לאגד אותם. כדור. נכון. תן לי. מבחינה ויזואלית, אני עוזב רגע את הנושא הזה של תלת נעמד, אבל הקומקום והשולחן זה תמונה. האבחנה. בין הקומקום והשולחן זה פעולה מנטלית, זה לא פיזיקה. זה, תחשבו על זה שכאילו אתם מסתכלים בצילום. בצילום עצמו אין עומק, אין עומק, בצילום. אנחנו מסיקים עומק מתוך כל מיני דברים שנקראים רמזים ויזואליים. אנחנו למשל חושבים, לדוגמה בשולחן, אם פה יש איזשהו פאטרן כזה, קווים, שנפסקים פתאום כאן וממשיכים כאן, אז א', אנחנו מניחים שפה באמצע יש משהו אחר, ואנחנו מניחים גם שהשולחן למטה הוא נמשך. אבל זה הכל עניין של מחשבה, זה לא במציאות. אנחנו לא רואים ההבחנה בין הקומקום והשולחן, היא הבחנה מנטלית. <אז> זאת אומרת, אז בהתחלה אנחנו בעצם, אם לא היה לנו, בוא נגיד, אם לא היה לנו שמות, לא היה לנו מילים, לא היה לנו תודעה מבחינה, היינו רואים הכל בתור תמונה. עכשיו יכול להיות, למש... לדוגמה, דבר שכן הוא פיזי, זה אם אתה רואה תמונה סטטית ובתוכה משהו זז, אז אתה מבחין בין המשהו זז ובין הרקע הסטטי. זה כן דבר פיזי. אל תפריע יותר מדי, בסדר? תפריע אבל רק כשממש אתה מוכרח. סתם... אנחנו לא בשיעור ביולוגיה, בוא נגיד. אז זה הדבר הראשון שקורה לנו בעצם. שאנחנו מחלקים את העולם. החלוקה הזאת נעשית על ידי המוח שלנו, על החשיבה שלנו. ועכשיו, אם בעולם, יחד עם החלוקה של העולם, נוצר גם, הח... נוצרת גם החלוקה ביני ובין העולם. זאת אומרת, תוצר לוואי של זה שבעולם יש כל מיני דברים, זה אני כאילו תוהה, אני לא באמת תוהה, אני פשוט אה, אומרים לי את זה באיזשהו שלב, אבל אם יש דברים, יש גם דבר שרואה אותם. הם נפרדים, וחוץ מזה יש עוד אחד מיוחס, כי הוא קרוב לליבי, כי הוא אני, שרואה אותם. לפני שהייתה חלוקה, לא היה בהכרח העני, למרות שיכול להיווצר כבר אז. זאת אומרת, בעצם מבחינתנו, כל התנסות זה צירוף של משהו בחוץ ומשהו בפנים. יש איזשהו אובייקט ויש איזשהו סובייקט. זה... עכשיו רק בסוגריים אני אגיד שבסופו של התהליך אנחנו רוצים לראות שזה לא נכון, אבל כרגע זה נכון. זאת אומרת, בשלב הזה שאנחנו מסתכלים כמו שמסתכלים, נגיד, אנשים רגילים או בודהיסטים רגילים, זה, זה התהליך. עכשיו, הדברים האלה, שהעולם שלנו מורכב מהם, לדברים יש שמות ויש לנו גם אפשר להגיד היסטוריה עם הדברים עם רוב הדברים יש לנו איזשהי אה, אה, יש לנו איזשהו יחס אליהם אבל אנחנו ניכנס לזה אחר כך אבל, אבל מה שחשוב זה שבהיווצר הדברים נוצר האני וכשאני נוצר נוצרים הדברים ו... <אח> בין יתר הדברים, אומרת, נוצר גם דבר ש... שקוראים לו אגו. זאת אומרת, ש... כי אנשים מערביים שמחונכים על התרבות המערבית, זה, זה... ברור לנו שהוא ישנו, אה... למרות שכמובן בבחינה מדוקדקת, מי שעשה את הבחינה פירוג נכשל, אף אחד עוד לא מצא אותו, את, את האגו. Mm. אבל מה אנחנו כן, וזה תכף נע, נע, נעבוד על זה קצת יותר, הוא כן, אה, אם נדבר רק על האגו בצורה כאילו אוסף כל המחשבות שלנו, כל הידיעות שלנו, כל הנטיות שלנו, אה, אה, אז בעצם הוא יצר את הנושא הזה של ההפרדה והוא מנסה להתעלם מזה שהוא יצר אותה. זאת אומרת, הוא טוען כלפי נוקיל שככה זה. שזה לא אני, מה פתאום אני? אתם מבינים, זו נקודה נורא חשובה, אתם קצת מסתכלים על ה... כן, כן, בסדר, אבל עכשיו תשאלו שאלות, כאילו בנושא הזה תשאלו שאלות, כי זה... כי זה חשוב, זה נורא חשוב, זאת אומרת, האם אנחנו רואים, בוא נגיד את הדבר הפשוט, שאנחנו מחלקים את העולם. כן, או, זה ברור. <laughs> אני חושב <אני רוצה> שאנחנו <laughs> מחלקים אותו, אני <laughs> חושב שאנחנו עוצרים <laughs> אותו. בסדר, בסדר, בסדר, לא, תזה... לא, לא, אל תתווכח איתי, אני מקבל את זה. <laughs> <laughs> <laughs> לא, אתה מעלה פה איזושהי תזה, כן? להגיד. אפשר לעשות מדיטציה ולבדוק אותה, אתה, אתה אומר אני לא צריך להניח לא, שמישהו לא, עשה מדיטציה ובדק. לא, לא, לא, לא, לא צריך לעשות, מה זה מדיטציה? לא. תשתכל אתה, על, על, ה, תשתכל על הקומקום. אני לא יודע, כבר העליתי תזה הדרנטיבית לגמרי. אז מה? לא אתה, אמרתי אתה, שהתזה שלך נכונה. לא אבל, ש... ש... אבל, אבל אנחנו ש... לא מתווכחים, שמוליק, אני לא רוצה, אני לא רוצה להתווכח, אני רוצה להגיד שזו תזה שיכולה להסביר את התפיסה האנושית. לא אמרתי שהכי נכונה, לא אמרתי שהכי טובה, ולא אמרתי שהיא מנצחת את התזה שלך. אני לא נמצא פה בתחרות. לא, אני חושב שזה חשוב שתבין את זה. אני מבין. לא, אני חושב שגם חשוב ש... אמרת שאני אשאל שאלות. לא, לא, לא, לא, אוקיי, אז בואו... לא, לא, בסדר, אז נבהיר. אני נורא רוצה... אתה אומר עכשיו מדברים, אני מדבר. לא נראה לך מה שאני אומר, זה בעיה שלך. אני, אני, אני, אתה עליתי רוצה... הייתי לדיון כשביקשת שאני אשתתף. לא נראה לך דברים, אז, לא, אז בסדר. לא. אז לא, לא, לא, אתה פסיב אגרסיב, אני לא מקבל את זה. אל תקבל. חוק <laughs> <laughs> <נא! laughs> <שופה> הפסיב אגרסיב. <laughs> אתה יודע מה, אתה רוצה, אז בסדר. גם אני פסיב אגרסיב. טוב. אז אל תדבר. אוקיי, <laughs> בסדר? כן, אוקיי. עדיף. אני חושב שזה לא חכם. טוב. כי אתה לא מבין את ההבחנה. בין לשאול שאלות ובין להתווכח. לשאול שאלות זה אומר, תראה, יש פה מישהו מציג תזה. יש עכשיו שיעור ומישהו מציג תזה. משהו לא ברור לי, אני רוצה להבהיר לעצמי. לבוא ולהגיד, ה, יש לי תזה יותר טובה, זה בסדר, זה בשיעור הבא. אנחנו מנסים להבין מה הולך. <אז> לא, אתה לא מנסה להבין מה הולך. אני חושב שאתה מנסה להראות שיש פה הסבר אחר. או שההסבר שלי לא מחזיק מים. נו. לא. אז זה לא בסדר. למה? כי אתה צריך לתת לי את הצ'אנס לגמור. אוקיי. שאלת לא. שאתה יודע. לא, לא. אלא אם כן אתה אומר, אני אומר תשאל. כן. תשאל, זה עדיין לא אומר, תנסה להוכיח שאני לא צודק. טוב, ככה אני שואל. כי אני ו... מצטער. אני יודע. ככה אני, ככה עימדו אותי לשאול. אני יודע. אחרת זה שאלות, לא אומרת, אתה יודע. זו שאלות טכניות. ‫אפשר... ‫לא, אם משהו לא ברור, ‫בשביל כול לא חייבים לשאול. ‫נכון. שני, אם שואלים, ‫אפשר לשאול בשביל להבהיר. ‫-אוקיי. ‫ולא בשביל להראות שזה לא נכון. ‫זה שני סוגים של כאילו שאלה, ‫אבל השנייה זה לא שאלה. ‫למה? אתה בודק את זה, ‫אתה בודק את זה מסימאים. ‫לא, לא, זה לא שאלה. ‫נכון, זה ערעור על מה שנאמר. ‫נכון. נכון ‫ אין בעיה, כשאני אגמור להציג את זה, ואני מקווה שזה יהיה ברור, אתה רוצה להעלות תזה אחרת, אתה מוזמן. ואני מבטיח לא להפריע. זה מין כזאת, אוקיי. לא מקובל עליך? זה כל אחד עשה תופסית, אתה יודע. תשמעו שלא, מה מקובל על זה ומה לא. לא, אני שואל, זה לא היה לך אף פעם שהיית באיזושהי הרצאה ושמעת את המרצה מההתחלה עד הסוף ואז היה זמן לשאלות? השאלה אם אני לא חושב שבאתי להרצאה. אף פעם לא הייתי בהרצאה? לא, אני לא חושב שפה באתי להרצאה. אז בסדר, אז עכשיו תבוא להרצאה, אז תעשה מזה הרצאה, בסדר? לא יקרה כלום. בסדר, זה גם נכון, כן. ושוב, זה לא אומר שאם משהו לא ברור אי אפשר לשאול, אבל לא בשביל להוכיח שיש תיאוריה אחרת שיותר נכונה. עכשיו לפחות אנחנו יודעים שיש אגוד. נכון. אנחנו לא מעמידים את זה מול פרויד ולא מול יונג, פה, כרגע. וגם לא מול ביולוגיה אבולוציונית ולא מול שום דבר, יש תורה שאומרת שהיא יכולה לעזור לאנשים לסבול פחות. והיא גם אומרת שהתפיסה האנושית היא מורכבת מחמישה תהליכים. והיא טוענת שהתפיסה הראשונית שלנו היא un ויש תהליך שהוא תהליך מנטלי שמחלק את העולם לחלקים. <coughs> ככה היא אומרת. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, החלוקה היא כבר בתוכו, ה ה ה ה ה <coughs> <coughs> אתה יכול להגיד כל מיני דברים, וכל אחד יכול להגיד כל מיני דברים, <coughs> ואני מציע שתעלה את התזה הנגדית בהזדמנות אחרת. <coughs> בסדר? רשמתי, רשמתי לפני. כן. אם אני מבינה נכון, אז ככה, אני רוצה לתמצת את זה, זה כרגע האני, שעוד לא בכלל בררנו אם הוא קיים או לא, אני והיתר. כן. השאר העולם. כן. כן. שמורכב מהרבה מאוד חסצים, או גלטים, כן. שיש צורת צבע, כן. ואז מצטרף כן. לזה ההנחות כן. שיש לי כן, זה בשלב הבא. כן, זה בשלבים ואני, הבאים. אני, שלא קיימת בכלל, כן. והיתר. כן, ברגע שיצרנו דברים, בעצם אז גם יצרנו את העני. ועני עצמו לא מחולק? לא מוחלק? מחולק. אם העולם מחולק, למה עני לא יכול להיות מחולק בעצם? יש לו גוף ויש לו... רגע, לא, בתפיסה שלך, כאילו. זאת אומרת, אני תופסת את העני של עצמי כשלם? לא. העני, שאת תופסת אותו, הוא מורכב מחמש הדברים האלה גם כן. זה כאילו זאת. זאת, גם, זאת. גם גל... הגוף זה אני, גם המחשבות שלי זה אני, גם הרצונות שלי זה אני, וגם המודעות שלי זה אני. והכאב שלי הוא אני. הכאב שלי זה אני, כן. והדבר שלי זה כן? עתיד שלי. כן, כן, כן. אז זה כן. אבל עכשיו, מה שצריך להבין, זה שהדברים שהדבר... האלה הם כולם, מבחינה מסוימת, הם היררכיים. יש חלוקה גדולה, אני והעולם. כשיש עולם, יש גם חלקים בעולם, וגם החלקים בעולם מתחלקים הלאה, וגם העני, אז אם אני מסתכל על זה רק כזוג, כצמד, אז יש אני והעולם. אם אני לוקח רק אחד מהחלקים של הצמד, הוא גם כן מתפרק. אבל שוב, אבל שאלה כאילו באיזה רמה אנחנו מסתכלים. אז רמה אחת זה אני והעולם. יש עוד רמה, למשל, אני, אפילו אם אני אדבר רק על המחשבות שלי, אז יש שם גם כן חלוקה של האני הטוב והאני הלא כל כך טוב. זאת אומרת, האני הזה שהדברים שבי שאני שמח שהם בי, והדברים שבי שאני לא שמח שהם בי. או בצורה אפילו עוד יותר בסיסית. ופה אני יודע שזה קצת מכשול, אבל תסמכו עליי שאנחנו נפתור אותו בהמשך. מה זה הדבר הזה שמנסה להביא אותי למקום יותר טוב, או להערה, או למשהו כזה. אז יש בי איזה שצריך להביא אותו להערה, כי הוא לא מוהר, ויש זה שמבין את זה ומנסה לקחת אותי להערה. אבל, על כל הדברים האלה אני מבטיח שנדבר, אבל צריך להבין ש... בוא נגיד אחרת, ההנחה הסופר בסיסית היא שכל ה... דרך אגב, אני חושב שכל הדורות במזרח, זה שראשית כל הכל הוא אחד. יש איזושהי אחדות ראשונית שהיא המהות האמיתית של העולם. וכל הצרות באו לעולם מזה שאנחנו חילקנו אותו. ואם תחשבו על הקבלה גם כן, בהתחלה כאילו אלוהים היה אחד והכל היה אחד שם זה אלוהים מרצונו, הוא קצת הצטמצם ומהצמצום הזה בעצם נברא העולם. אבל בכל המקומות זה איפשהו ישנו. אז אנחנו צריכים, עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שדרך ההבנה שאנחנו נבין בעצם איך אנחנו מחלקים את העולם הבנה עמוקה של זה תוביל אותנו לזה שאנחנו נהיה מסוגלים לוותר על זה, על החלוקה הזאת. אז בעצם זה בערות, מה שאתה מדבר. כן. יש את המושג של בערות, של בורות. כן. כאילו המוסד בהודו זה של... איגנו, אי אפסקל? כן. אז כאילו זה בורות? לא, להפך. התבערות להיות בעיר? ההפך, כן, כן. זה גם התבערות. אם אתה מבין שזה העניין, זה נעשה לך ברור. כן, זה היה סוג כן. אבל... האמת, האמת שאת החלוקה הראשונית הזאת רואים אצל תינוק קטן, עכשיו עוד מעט תוכלי לראות איך שהם... מזהים, או מזהים אותך במופרד, נגיד, מתייחסים, נהגים אחרת אליירה או לזר או לפנים שלהם משתלות, הם מתחילים להפריד בין ה... כי בהתחלה התינוק אין שום מפריד, זה אימא והוא והעולם ואין כלום, זאת אומרת, הוא באמת הוא נמצא שם במקום הזה, ואז הוא מתחיל להפריד את עצמו, קודם כל, את עצמו בתור ייחוד ולאט לאט הוא... כן, אז אם אנחנו, כן, אם אנחנו מנסים לראות מבחינה כאילו התפתחותית איך זה קורה, אז אפשר גם להסתכל על זה ככה שבעצם זה, <coughs> אומרים לנו את זה בעצם. נולד תינוק, אבל כבר מגיל מאוד מאוד קטן מתחילים לדבר, לדבר אליו, לדבר אליו או שבמוצי פוצי או משהו, אבל באיזשהו שלב מאוד ראשוני, הוא מבין שאנחנו פונים אליו, וכשהוא מתחיל להבין, אנחנו אומרים לו אתה. ולא סתם אתה, אלא אנחנו לא קוראים לך דני. זאת אומרת, איפה דני? הנה דני. לא לוקח הרבה זמן, ואנחנו בעצם מכניסים לו את ההבנה שהוא זה הוא. שלא לדבר על זה... הוא זה דני ואני זה אימא. הנה אימא, כן. אימא איננה, אימא ישנה, וזה. עכשיו... עזבלות ההפרדות. כן, כן. ומה הוא יכול לעשות, מסכן? הוא קטן, קטן הוא וחסר, קטן וחסר ישע, ומה שאומרים לו, הוא מאמין, כן. ואנחנו יודעים שהרבה דברים אפשר להכיל ילדים, כאילו, וגם מבוגרים. <laughs> אבל אנחנו צריכים להבין שזה תהליך שעובר בעצם על כולנו. אבל אנחנו צריכים לראות שזה לא נמצא בדברים עצמם. להבחין בין הדברים עצמם ובין מה אנחנו חושבים עליהם. ומה שאנחנו חושבים עליהם, שום דבר ממה שאנחנו חושבים על הדברים הוא לא באמת אורגינלי שלנו. זה יכול להיות צירוף של כמה דברים אחרים שאמרו לנו, זה כבר נחשב יצירתיות, אבל המחשבה זה הדבר שאנחנו פשוט נושאים בעול, כאילו, לימדו אותנו. אנחנו יכולים לתפעל אותה יותר טוב, פחות טוב, יותר בהברקה, פחות בהברקה, אבל בסך הכל תחשבו על זה, זה הכל דבר, כלים שנתנו לנו ואנחנו משתמשים בהם. וזה כמובן נאמר מצד אחד בשביל שאף אחד לא ירגיש שהוא לא בסדר, כי למה אני מחלק את העולם שהעולם לא עשה לי שום דבר וזה. ומצד שני להבין שזה דרך העולם, כאילו. אנחנו חיים בחברה, אנחנו צריכים אם אני לא אגיד, אם אני לא אדע, אבל לא יהיה לי הסכם איתכם שזה קומקום, אז איך, תוכל, איך אני אוכל להגיד לאתי, קומקום יתרוקן, אני יודע צריך לשים בו את... תא... אנחנו צריכים את זה. עדיין, זה לא אומר... לתפעול, כן, כן, כן, כן, לתפעול לקומוניקציה בינינו ובין עצמנו, בינינו ובין והעתיד, ואנשים האחרים, זה לא... אה, אה, אה, תורה שאומרת שחלוקות זה דבר רע, זה תורה שאומרת שחלוקות בהכרח, לא בהכרח, זה למה, נגיד הפוך, סבל נובע מחלוקות שלא משתמשים בהן כמו שצריך. ו... אבל קודם כל אנחנו צריכים, ל... כל אנחנו צריכים לראות ש... החלוקות הן אה, מעשה ידינו מבחינה מסוימת ואני אתן עוד דוגמה שאני תמיד נותן, נגיד אה, אני אשאל אותכם מה זה הדבר הזה, אתם יכולים להגיד לי זה חבילה של טישויים, כן? אז זה דבר אחד, מצד שני יש פה כן. עשרה טישויים, אז אם זה דבר אחד או עשרה? <תבונאילו> יש פה ניילון שעוטף אותו. חוץ מזה שיש ניילון, כן, אבל נתעלם ממנו לרגע. האם זה דבר אחד או אחד עשרה? אין לזה תשובה. זאת אומרת, אם מישהו מחפש תשובה, הוא לא ימצא אותה, כי איננה. אם אני רוצה שאתי תביא לי את כל החבילה, אז אני אגיד לה, תביא לי את החבילה טישואים. ואם אני רוצה טישוא אחד, אז אני אבקש מהטישואים, לי בבקשה טישוא אחד. ואז אני מתייחס לזה כמו אל עשרה טישואים, שכל אחד הוא אינדיבידום. ו... ולא כחבילה, ואם אני לא רוצה כל פעם לבקש ממנה, אז אני אגיד לה, תביא לי את החבילה. עכשיו, זה לא חבילה ולא עשרה דברים. זה, זה גם לא זה, אבל נגיד שזה זה. זה הדבר הזה, ותחלקו אותו כרצונכם. אבל תדעו שהחלוקה היא לא כפויה עלינו. היא לא מפה הגיעה. היא הגיעה מפה. וככה גם... כל היתר, עוד דוגמאות, זה... יש בלי סוף, זאת אומרת. נגיד הקבוצה, כבר אמרתי את זה, אבל את עוד לא היית, אני חושב. האם יש פה קבוצה? או שיש פה אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה אנשים. מצד אחד יש פה קבוצה, יש לה איזה מטרה מסוימת, יש לה איזשהו עיסוק כרגע, יש להם איזשהם... הסכמים שאפי קובע אותם <laughs> ומצד שני ברור יש פה גם שישה אנשים כל אחד הוא לחוד ולמה זה לא יכול לחגור בכפיפה אחת זה גם וגם כן אבל כשאני אומר אבל כשאת במחשבה זה או זה או זה בכל רגע נתון לפי השימוש בדיוק נכון לפי השימוש לפי ה... מצב רוח לפי ה... לא יודע מה, אבל... שימוש במובן הרחב. כן, כן, כן, כן, אבל החלוקה, אבל את מחליטה על השימוש גם בעצם, כאילו, מה, מה, את לה... מה את רוצה עכשיו להגיד, מה את רוצה עכשיו לעשות. וזה דבר נורא נורא פשוט בעצם, כי כשאני אומר את זה, זה ברור לגמרי. השאלה היא האם אנחנו רואים את ה... פעולה של החלוקה שאנחנו עושים כל פעם, ברגע שאנחנו עושים אותה ואם נגיד לתת איזשהו ספוילר, אז החלוקה הכי בסיסית שהיא ביני ובין העולם היא מפתח להרבה מאוד סבל. כי אם הייתי מבין שאני חלק מהעולם, חלק אינטגרלי, לא חלק שאפשר בכלל לחלק אז אני הייתי מבין שזה בסך הכל פה קורה משהו, אני נמצא בתוך ההתרחשות הזאתי, ואם אני מתנגד למשהו שקורה בעולם, זה גורם לי סבל. אם אני, מה שנקרא בלשון העם, זורם ממה שקורה, אבל באמת, לא בגלל שאני מחליט לזרום, אלא בגלל שאני מבין שאין שום אפשרות אחרת בעצם, ‫אז לא יהיה לי סבל. ‫אז עצם החלוקה היא כבר מבטיחה ‫את האפשרות לפחות של הסבל. ‫-איפה נכנס? ‫איך אתה מגדיר את האגו ‫בתוך כל העניין הזה? ‫כי אמרת שכבר מתחיל להיות ‫גם אגו, אז מה? לא, אני משתדל, תראי. איך אתה מגדיר פה, ת, תגדיר את זה כאילו, זה, למה אתה מתכוון לך אגו? בתוך העני הזה. <laughs> לא, אוקיי, לא. זה מתחיל, זה מבלבל קצת. מבלבל. למה זה מבלבל בעיקר? בגלל ש... קול, אתם יודעים שאגו... פשוט כל, אגו זה בכלל... מאיפה זה נוצר, המילה אגו? זה מתרגום לא מוצלח של <laughs> הכתבים <laughs> של פרויד <laughs> לאנגלית. פרויד... למה שקוראים אגו, לפי פרויד הנפש מורכבת משלושה חלקים, כן, האגו, הסופר אגו והאי, ואגו בגרמנית זה איש, מה שאומרים, אני, המילה הגרמנית הכי פשוטה להגיד אני זה איש, וככה פרויד קרא לזה, תרגמו את זה לאנגלית וקראו לזה איגו. ופתאום, אם היו קוראים לזה אני, זה נראה להם פשוט מדי, כאילו לא, אבל, אבל זה מה שהוא כתב, כתב איש, זה הכל. יש איש ויש סופר איש, איש לא א' י' ש', אלא איש בגרמנית, שזה אני. שאני, יש סופר אני ויש איד, שזה ההוא, לא משנה. זה... תרגמו את האני לאגו, ומאז, באנגלית, אי אפשר להשתחרר מזה, וזה עשה צרות להמון אנשים. אז עכשיו שוב, את רוצה... בואי נגיד, התרגום הכי נכון, אני חושב, שאני יכול לחשוב עליו, זה ההרגשה שיש מישהו שהוא אני, זה האגו בעצם. זה, אה, איך אני אגיד את זה באנגלית? זה נשמע תמיד יותר טוב. זה סלף, זה פילינג אוף סלף. זה תחושה של, של, של עצמי. עצמי. Mm -hmm. שיש פה משהו ש... שנמצא. אז המילה הזו עברה איזשהו גלגול, התפתחות. ובמושג אגו כשאנחנו חושבים היום, יש איזו שלילה. בטח, כן. נכון. כי זה אגואיזם, כן. כי בדרך אם כך של פרויד, אז זה נורא פשוט. וכל אחד מאיתנו ויש הזדהות איתו יותר או פחות, לאדם עצמו. אבל היום הגלגול של זה, מילים עוברות גלגולים. בטח, כן. המילה הזו מייחסת הרבה שלילה. לעוצמה החזקה של תפיסת האני. כן, כן. אבל אנחנו, כיוון שגזלנו... אפילו לא רק עוצמה, אלא איזושהי... אגואיזם. התלטות. אנוכיות, כן. מה זה אנוכיות? אנוכי. זה מעני, נכון? זה אנוכי. אנוכי, זה כמו שיש לאומיות ויש לאומניות, יש... אחיות ואנוכיות, כאילו, כן. אז אני, כן. אה, אה, אה, ככה בסופר, כאילו, בטורבו. סוג של קלישה על אחרים. כן. כן, כן. ראיית <אנגריאת> רק עצמי. כן. גם <אנגר> המעטת אחרים. <אנגר> כן. <אנגר> כן, כן, כן. אבל, כמובן, זה ישנו, זה גם, במקום מסוים, זה נגזרת לגמרי כדאי, מזה שאתה... נבדל. נבדל, כן. אז... אתה גם נגדל, גם יש לך רצון, אתה צריך לדאוג שלכל עצמך. אז זה לגמרי נשמע כאילו... הישרדותי. כן, אפילו הישרדותי, כן, אבל לגמרי, לגמרי נשמע טבעי. פרמוציונלי. כן, כן. אבל זה מושג שקיים לך בברוגדיזם או שזה לא, מושג שלא קיים שם? יש, בטח כן. מכמה סיבות. א', סיבה היסטורית. זאת אומרת, בהינדואיזם הרי יש אטמן. נכון. אבל אטמן זה עוד פעם. סוג של אני, לא... כן, אין... כן, כן, כן, כן. אין, להם, אין, שמחובר אין... לעולם. יש להם אני. כן, כן, אבל הרי אחד משלושת הסימנים כאילו של, של הבודהיזם זה אנ-אטמן, זאת אומרת שאין אני. נכון. אז, אז, אז, אז ישנו, כאילו... זה יש ישנו, בנני, בכת... משהו שאני אומר שזה אגו. כן, כן, כן, כן, כן. אגו כאגו, נגיד במזרח, זה באמת, זאת אומרת, זה כבר מראש עם הקונוטציה השלילית של ה... לא, יש חוץ מאטמן, יש ג'יווה. Mm -hmm. שזה כאילו היותר אני, שזה הפיזי והזה, אבל זה אני הנפרד כאילו. שהוא אטמן, זה כבר אותו חלק בעני שהוא שואף להתאחדות. אז יש הרבה וזה... מילים, אני לא מכירה כל מושגים כן. במילים, יש הרבה מילים שמתייחסות למה שאנחנו אומרים רק במילה אחת, אני? אבל גם אנחנו לא אומרים רק מילה אחת. נגיד, נגיד אצל פרויד תה, נגיד. לא, אבל ביום יום, בשפת היום יום, רק מילה אחת, אני. כן. יש לנו אנוכי, מיל... אבל אנחנו לא, אומרים, לא, אצל לא, אצל... אומרים כן, אני yes. בעצמי, yes. אני יודעת... כן. כן, כן, יש, כן, אתה יכול להגיד ש... יש לי, אה... יש לי. יש באנגלית נגיד... לא, זה בשבילי, זה כן. בעלות. כן. כן, כן, יש באנגלית נגיד יש I ויש me. מי? בין I ומי? משתמשים בהם ב... ב... במקומות אחרים. בקומות אחרים. אחרים אה, אה... מי זה יותר לי? זה את, לי. את לא אומרת ש זה... I, את אומרת you love me. כן, מי, זאת אומרת, מי כן. זה אותי, אמא. כן. היום ילד ב... מהילואים החדשים אמר לי, אני, לי, לא יש. הוא מתרגם את זה, אני מתרגם מילולית, הוא מתרגם את המילים האלה, אני לא יש. לא יבין להגיד, עלי. אין להם אושהו, לא יודע להגיד את זה. עכשיו בואו נחשוב רגע מה קורה בעצם, ברגע שאנחנו חילקנו את העולם ואנחנו, זה, מה, מה זה גורם לנו בין היתר? א', זה די ברור לנו על פי רוב, זאת אומרת שאנחנו קטנים והעולם גדול, זאת אומרת, ואנחנו אחד והעולם הוא, הוא, הוא, הוא רב, רב, רב גוונים ורב פעלים וזה, ואז אנחנו צריכים באיזשהו מקום לבצר את עצמנו, כאילו לסגור את עצמנו, ליצור על עצמנו איזשהן הגנות מה, מה, מהעולם, כי הוא יכול להשתלט עלינו, הוא יכול לעשות עלינו כל מיני דברים. ואז מתחילה כל החיפוש ביטחון. חיפוש ביטחון, זה יכול להיות חיפוש ביטחון אמוציונלי, זה יכול להיות חיש... ביטחון פיזי, זה יכול להיות ביטחון בריאותי, זה יכול להיות ביטחון כלכלי. כל הדברים האלה, אנחנו מתחילים ליצור מסביבנו איזה שהן חומות הגנה. עכשיו, ככל שיש לנו יותר חומות בעצם גם ההפרדה הולכת וגדלה. כי אם היא בהתחלה הייתה רק איזושהי הפרדה מנטלית, עכשיו אנחנו מתחילים לייצר לנו מבצר, כאילו יש לנו ממש חומה מסביב, ופה אף אחד לא יעבור. וזה תהליכים שהולכים ומתגלגלים, ושוב, זה לא שאנחנו המצאנו את זה, זה החברה בעצם איכשהו בהתחלה רמזה לנו, ואחרי זה אמרה לנו, ואחרי זה הסבירה לנו, ושוב, אני שוב רוצה לעבור רגע לצד השני ולהסביר שהחברה כחברה חייבת לעשות את זה, כי למשל, החברה כחברה רוצה שלנו תהיה אחריות אישית. זאת אומרת, אם אני עושה משהו, צריכים להכניס, זאת אומרת, נגיד, בוא נגיד, כאילו, כן? יש בית סוהר, צריך להכניס שם אנשים. <laughs> יש, יש חוקים, והחוקים חלים על אנשים, זאת אומרת, אז אנשים צריכים להיות אינדיבידומים, שאחראים על עצמם. אז מסבירים לך, אתה בן אדם עצמאי, אתה אחראי על עצמך, אמנם זה נכון שאתה, אומרת, חופשי, אבל שוב, כמו בכל מקום, אתה חופשי עד המידה שהחברה מאפשרת לך. ויש פה איזשהו משחק מאוד עדין, או מאוד לא עדין. שמצד אחד אומרים לך אתה עצמאי ומצד שני אומרים לך אבל אתה צריך לשחק לפי הכללים של המשחק. כמו שאני אומר לשמוליק, אתה יכול לשאול אבל אתה יכול רק לשאול שאלות שמקובלות על המנחה. נימור פטינים מזו, אמרתי לך יש לי בתשע וחצי פגישה אז אני אזוז. תודה לכם. טוב. להתראות. ביי ביי. ביי. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו כל הזמן חיים בתוך, ה... בתוך התנודה הזאת, בין זה ובין זה. אנחנו, צריכים, אנחנו יודעים, זאת אומרת, אין פה ילדים קטנים, זאת אומרת, כולנו יודעים שיש דרישות מסוימות של החברה שאנחנו צריכים למלא אותן, רצוי שנמלא אותן. לא צריכה להיות עם זה איזושהי בעיה מיוחדת, הבעיה מתחילה כשאנחנו חושבים שזה אמיתות. שזה דברים נכונים, ואז אנחנו יכולים אפילו לצאת למלחמות וכל מיני דברים מטופשים כאלה, אבל באופן בסיסי, בשביל שילד יגדל ויהיה בתוך חברה, אנחנו צריכים להסביר לו, זה החוקים של החברה. ואחד החוקים של החברה זה שאתה אתה. <laughs> זה אולי החוק הכי בסיסי. מוזר, כן. זה, מה? זה מוזר, כאילו, התחושה היא כללית שזה רק היה מצב שרוצים שתהיה חלק מהחברה. המצב הזה שכאילו מבקשים ממך להיות קצת אתה אתה, זה כאילו זה... אבל זה, זה חיוני, <laughs> כי אחרת אתה לא אחראי לעצמך. זה, זה אולי בצד מוצא, של האורבן. רוצים להגייס את הכוחות שלך למלחמה, אם כן? את לא אני אז... למה, ש... למה שלא תתנדבי? בסדר, כן. לא, כן. וכשנמצא בצבא אתה לא כמו כל החיילים? זה כן, זה... אבל, זה אבל זה... גם, גם כן אומרים לך, אתה צריך להיות גיבור. זה גם גיבור לתשוטים מהשורה, אז אתה מביאים לך עונש. אתה לא לובש את הכובע. אני אומרת, כן צריך להיות כולם זאת. נו בסדר, אבל יש אנחנו מחפשים... לפעמים אפילו כאילו סתם, הם מחפשים מתנדבים למשהו, נכון? ג'יג'י. או... וחוץ מזה, מה, אתה צריך להיות במסדר, נכון? ואתה צריך לדלח את עצמך, אתה צריך להצטחצר ואתה צריך לנקות את הנשק שלך. נו, זה אתה. זה אתה. זה לא שהמחלקה צריכה לנקות את הנשקים של המחלקה. כן, אבל אתה צריך לנקות כמו שהשני צריך לנקות כמו שהשני צריך לנקות. נכון, נכון, נכון, אבל עדיין אתה אחראי על עצמך. אם אתה לא תעמוד בזמנים, אז אתה תלך למעצר. אתה אישית. כי אתה לא יכול להגיד, אני חלק, למרות שאומרים לך, אתה חלק מכולם, כולם בעד אחד ואחד בעד כולם, יש מקום שיענישו אותך. עכשיו, למשל, אני לא יודע אם אתם יודעים, ביפן, הרי... הקבוצה היא מאוד חשובה, ובחברה ביפן שהייתי בה הסבירו לי, אתה, הדבר הכי גרוע זה להתבלט בקבוצה, אבל הדבר הכי חשוב זה שהקבוצה שלך תבלוט. זאת אומרת, אתה, למשל, אין לך קידום בעבודה אישית. אם הקבוצה שלך, קבוצת העבודה שלך, שזה שישה אנשים, משהו כזה, עבדה טוב מאוד, אז היא תקבל קידום. והיא תעבור כאילו לתפקיד יותר חשוב בהיררכיה, אבל כולם ביחד. ואין ביחד. כן, בטח, זה שם מאוד... אני רוצה לומר את זה עוד פעם, זה כאילו חוזר למה שאני אמרתי. נכון, אבל זה עדיין... ועדיין, ועדיין, מה קורה אם אתה עשית פאשלה נוראית? אז בתוך הקבוצה... לא, לא, אבל לא יודעים את זה בחוץ. זה היה בתוך הקבוצה. אז נגיד, אנשים שם עובדים... כשאני הייתי שם בכל אופן, זה היה כבר לפני די הרבה שנים, יושב, יושב המנהל ליד שולחן וכולם יושבים לפניו, כאילו, כמו בכיתה. אז מי שפישל קשה מאוד, שולחים אותו לסוף. <laughs> זה השפלה, זאת אומרת, כרגיל הכי צעיר מגיע לסוף. אבל אם מישהו פישל איזה פישול מאוד מאוד גדול, אז שולחים אותו לשבת בסוף. ו... אז זה גם כן, תמיד זה המשחק הזה בין, ה... בין היחיד וה... וה... וה... והקבוצה. או ביפן נגיד יש נורא, חשוב נורא הנושא הזה של חובות. אתה כל הזמן נמצא בהנהלת חשבונות עם כל האנשים האחרים, ואתה כל הזמן מנסה חי... שאתה תהיה חייב להם ולא הם חייבים לך. שהם יהיו חייבים לך ולא אתה להם. ואתה עושה דברים לטובתם בשביל שהם יהיו חייבים לך. ואז הם מחזירים לך בשביל שהם לא יהיו חייבים לך. אז הם אומרים למשל שיש מישהו אחד שאתה אף פעם... ובאיזה לחץ אף פעם לא תוכל להחזיר החוב. וזה אימא שלך. לא יעזור מה שתעשה, אתה תעשה לה, עדיין תמיד תישאר בחוב, אבל התפקיד שלך זה לנסות להחזיר את החוב. ש... אז שוב, אז יש, יש את הבן אדם, זאת אומרת, ה... לא יעזור, כאילו, זה חלוקה, זאת אומרת, כשיש לנו אה, אה, אה, חברה, היא צריכה, נכון, מצד אחד היא צריכה שכולם יהיו קונפורמים, אבל מי צריך להיות קונפורמי? אל מי פונים שיהיה... שיעשה מה שצריך. שוב פעם, אל הבן אדם. בכוח זה הבן אדם כבש את העולם, לא היכולת הזאת, הכפולה נכון. נכון. לחיות אין את זה, והם לא כובשו את העולם. נכון, ומי יותר טוב? מה זה טוב? זה מה שזה... זה בדיוק השאלה? זה מה שאני אומר. אנחנו אצלנו. מי הם אצלנו יותר טובים? לא, דרך זה נכון, אבל קבוצות יש גם לחיות. גם לחיות, ויש את האלפא, בלי היכולות ה... האינדיבידואליות. בלי היכולות יותר יש את הזכרים שהם מתחרים על ה... אבל יש להם סידור עבודה קבוע. הם לא מציעים דברים חדשים. לא, לא, כן. הם לא ראים. נכון, עובדים לפני סידור עבודה. הם גם אף פעם לא יעשו for a home תמיד ל... אבל הנה, היו לך חברות למשל, כמו הקומוניזם שאור, וכמו סטלין שהרג את כל, כמו בסין. כן. שהרגו את כל אנשי הרוח ואת כל הזה, זאת אומרת, ברגע שהתחילו להיות, יש אינדיבידואלים שחושבים שיש להם מחשבה עצמאית, אז... נכון. נכון. זה צריך להעיף אותם. נכון. נכון. אבל זה לא אומר שהם לא היו לא, בני כאילו אדם. הזה, שבין זה, זה לא, זה הניגוד לזה, בין להיות כמו כולם ובין לא להיות. כן, כן, כן, ברור. זה, זה, זה לא ניגוד בין אגו ולא אגו. <אנ> <איגוד>. זה ניגוד <אנ> בין אוניפורמיות ולא אוניפורמיות. לא, לא, לא, יש, יש, לא צריך להסתיר את זה. אוניפורמיות זה לא אומר שאין אגו. זה אומר שהאגו פשוט לא... רגע, מאיפה זה נובע בעצם? מהחלוקה. עכשיו, החלוקה היא כפולה. החלוקה היא אני מול העולם. אבל מכיוון שזה מאוד קשה לי להיות אני מול העולם, אני מנסה למצוא לי קבוצה מסוימת, שתהיה יותר גדולה ממני, ועדיין היא לא תהיה כל העולם. אז זה נגיד, המדינה שלי. אז אם מצליחים לשכנע אותך שזה קבוצת ההתייחסות שלך, אז למשל, אתה אפילו מוכן למות בשביל זה. <אח> יש כמובן קבוצות יותר קטנות. יש משפחה, יש משפחה גרעינית, יש חמולה, יש, אני יודע מה, קבוצה, קבוצה, קבוצה פוליטית, מה? מפלגה. מפלגה, כן, כל הדברים האלה. שום כובע. כן. יש לי כזה על השולחן, על המטרה. זה שלך, אבל הוא אז, אז, אם אנחנו מסתכלים על החלוקה כאילו, נגיד אצל הבודהיסטים, נגיד אצל הטיבטים, החלוקה הראש, היחידה כאילו שהיא מקובלת עליהם מבחינה מסוימת זה סיינשנט בינגס, זאת אומרת כל היצורים שהם בעלי תבונה. אבל זה מתחיל גם מיתושים, כאילו זה, זה יצורים עם תבונה, אומרת, ש... כל בעלי החיים. כל בעלי החיים, כן. אז אנחנו קבוצה... אז למה הם מגדירים את זה ככה? כן, אנחנו חיים. כי... בסדר. אומרת, לא צמחים ל... ולא... כלפי אבל... אלה אתה צריך לגלות חמלה כי הם מהקבוצה שלך. אומרת, לא... אל תבחין בין העם שלך לעם אחר, אל תבחין בין אנשים וחיות. מותר לך... אה, אה, להיות לא אה, הדיש לסבלם אה, של הסלעים. לסבלם <laughs> של הסלעים. למרות שאני יכול לספר לכם שהיה פה איזה נזיר... אה, דווקא נזיר תאילנדי, שמסתבר שלנזירים התאילנדים אסור לחתוך עגבניות. רק עגבניות? לא, אסור להם לחתוך ירקות. מותר להם לאכול סלט. לנעוס? לא, לא, לא, לאכול סלט. אבל כשמישהו אחר צריך לחתוך אותו. ממש ככה. גוי של שבת. ממש ככה. גוי של לטבעונות? הם סלעים? זה בגלל שאסור לרחזיק סכין, בטח, לא? אני יודע, זה לא ככה שבגלל שאסור לחזוק. כמה אני יכולה להבין את החלוקה הזאת. אנחנו בעלי החיים, אנחנו נושמים, אחים. יש לנו כאב, תחושת כאב. אני מוכנה לעשות אפילו מצמחים. כן. אבל אנחנו צריכים להבין שזה חלוקות. שאנחנו מחליטים איפה לשים את הגבול, ועצם זה שאנחנו... בעלי בינה, זה מכריח אותנו כאילו להשתמש בבינה ולחלק את החלוקות. זה המוח שלנו עובד ככה, הוא עובד בחלוקה, אין לו ברירה, הוא לא יודע לעבוד אחרת. אז זה, אנחנו צריכים להבין את זה, אבל חשוב שנבין את זה ונראה שאנחנו עושים את זה, ונראה שזה לא נמצא בעולם. זה סך הכל קצת מלאכותי. כן, כן, כן, כן. כן, אבל אתם מבינים שברגע שאנחנו רואים את זה, זה כבר לא שולט בנו. זאת אומרת, כשאני מבין שהחלוקות האלה זה חלוקות שאני קיבלתי אותן, או שאני אף פעם כמעט לא יצרתי אותן, אבל כשאני קיבלתי אותן, אז נגיד שמותר לי, אז אני יכול להחליט טוב למות בעד ארצנו, או לא טוב למות בעד ארצנו. זאת אומרת, למה? כי מישהו אמר שיש דבר כזה שנקרא ארצנו, ומישהו אמר שטוב למות. לא, שאתם מגייסים אותך לצבא, מה אתה יכול לעשות? מה זאת אומרת מה אני יכול לעשות? אתה יכול לא לצבא? אני יכול ללכת לצבא, כן. היום אפשר אולי פעם לא כל כך... אז או, זה בדיוק הדוגמה הטובה. כי כשאנחנו גדלנו... אי אפשר היה לא ללכת לצבא, נכון? עכשיו, עכשיו יכול להיות... כשאני מסתכל על זה, מצד אחד אתה אומר זה היה טוב, כי לאנשים לא היו התלבטויות, ולא היה זה, ולא היה זה, ולא היה זה. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין, מה זה בעצם התפתחות רוחנית? <אח> זה שיש לנו יותר ויותר חופש. בהגדרה, נכון, שיש אנשים שחופש מפחיד אותם, <אח> ויש יתרון בחוסר חופש, אבל... הטענה הרוחנית אומרת שחופש זה טוב, זה אקסיומה כאילו, אפשר להתווכח על זה, אבל אם מקבלים את זה, אז זאת אומרת, יש דרך אגב עוד שיטה לא ללכת לצבא, לחזור בתשובה. אפשר ל... ל להציל. אבל הלכת לפשוט... מתקנת כליל זה פשוט תעשן סמים ונגמר עניין. כן, נכון, נכון. הפעם... הרבה חבר'ה, ככה. נכון, נכון. עכשיו... לא מגייסים אנשים שלוקחים לנוער של אותם סמים. כן. עכשיו, פעם לא היה את זה. ואני יכול להגיד, כאילו, אני יודע, מבחינה זאת אפשר להגיד שהתפתחנו. ויש יותר דרגות חופש. לא, אבל גם צריכים... עכשיו, אתה משתמש במילה התפתחות, אתה מדבר על כאילו, קונוטציה חיובית. כן. החברה השתנתה. אני מדבר מזווית רוחנית. שחופש זה טוב. שחופש זה טוב. שזו הגדרה חד משמעית. כן, כן. זאת אומרת, ואני מודה... ככל אפשר, ככל שיש. מה? ככל שיש הגדרות חד משמעית. כן, כן. לא, לא, אפילו זה, אני יכול להגיד משהו אחר. אפשר להגדיר את זה ככה, כאילו שאנחנו נעים מפחות חופש ליותר חופש. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נעים מיותר סבל לפחות סבל. שהטענה הבסיסית הבודהיסטית שזה הולך ביחד וכשקודם דיברנו על חלוקה וזה אנחנו הולכים מיותר חלוקה לפחות חלוקה עכשיו שוב, כמו שהיה צריך להבין יותר חופש זה לא אומר שאני חייב נגיד בנושא של צבא, שאני חייב לא ללכת לצבא אלא זה אומר שיש לי את ההחלטה את החופש לבחור בין ללכת לצבא ולא ללכת לצבא כי יש כאלה שאומרים חושבים שחופש זאת אומרת אתה כאילו מתחייב לאנרכיה שאת או... שאתה עושה משהו בראש שלך כן, כן. זה לא זה. זה. זה אומר יש לי גם עוד אופציה לא לעשות מה שמקובל. זה כמו שאני יכול להגיד, להגיד דוגמה כאילו דווקא שקצת מרתיעה, יש לי חופש לנסוע בצד שמאל של הכביש. נכון, אני אדרס, אבל... ועוד אחרים ידרסו, ועוד אחרים, אחרים ידרסו, כן. אבל אני יכול. כן. עכשיו, טכנית, יכול. כן. עכשיו, יש כאילו אנשים שלא יכולים אפילו לחשוב על זה, לא רק שהם לא יעשו את זה, הם לא יכולים אפילו לחשוב על זה, וכשאתה לא יכול לחשוב על משהו, אז אין לך חופש. כשאתה יכול לחשוב את זה, זה כמובן לא אומר שאתה צריך לעשות את זה. זה אומר שאתה מחליט מרצונך הטוב בתור בן אדם בוגר שיודע לבדוק את, ה... את התוצאות, לנסוע בצד ימין. ו... מה הדוגמא? מאיפה הדוגמא? הרי באנגליה נוסעים בצד שמאל. אם אז... כולם אז... החליטו שבצד שמאל. אז... אז אם יתחילו לריב אם צריך לנסוע בצד ימין או בצד שמאל, אז אין אמת. זה לא שיותר נכון לנסוע בצד ימין, או יותר נכון לנסוע בצד שמאל. אבל פה החליטו לנסוע בצד ימין. רצוי מאוד שתדע את זה, ותדע מה התוצאות של זה שלא תעשה את זה. זה הכל, לא יותר מזה. חופש, להתגייס. פה החליטו שמתגייסים. אם אתה לא מתגייס, יש לזה מחיר. זה יכול להיות מחיר עכשיו, זה יכול להיות מחיר אחר כך, זה יכול להיות כשתרצה לעבודה. לעומת זאת, אני מבטיח לך שאם תיסע לברלין, כל החובות האלה שלך יימחקו, כי לאף אחד לא אכפת. אבל אתה צריך לדעת מה זה ומה זה, וזה פשוט... צעד כאילו קדימה בדרך לחופש, לדעת, ראשית כל לדעת שיש אפשרות כזאת, זאת אומרת בוא נגיד אה, בן אדם אה, חילוני נגיד יודע שיש לו אפשרות לחזור בתשובה, יש אנשים חרדים שלא יודעים שיש להם בכלל אפשרות לצאת בשאלה, זאת אומרת בטח לא עד גיל 15 או 16 זה, זה בדיוק ההגדרה, זאת אומרת עכשיו, זה לא אומר שבגלל זה שאני יכול לחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה. זה גם לא אומר שהחרדי, ברגע שהוא יודע שהוא יכול לצאת בשאלה, הוא יצא בשאלה. אבל יש לו חופש, לפחות מבחינת מחשבה. הוא יודע מה המחיר של הוא צריך לחשוב האם הוא רוצה לעשות את זה. אבל הוא בכלל יודע שאת האבחנות ואת הגבולות אפילו אם הוא לא יצר אותם, בעצם זה שהוא מקבל אותם, הוא יוצר אותם כל יום מחדש. וזה, זה, ה, זה הנקודה החשובה, ואנחנו עדיין רק בחלק הראשון. כן, אבל אייבר, רק שנייה, במה אני עכשיו? בקיצור, אם אני חושבת על הרעיון הפרקטי, נגיד עכשיו אנחנו, אין לי ברירה, אנחנו חושבים חלוקה, נכון? קורה משהו, לא, כל דבר שלא יהיה. מה אז חלוקה? מה זה אומר? 아, אתה, 아, אתה מחלק את העולם. כן, כן. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו כל דבר שקורה, אני אומרת, רגע, אנחנו מאוחדים? לא, תראי, תראי אם, יש... אז אם לא אני אגיד לך בדיוק. כן. תראי אם יש משהו שגורם לך סבל. יש איזושהי חלוקה שגורמת לך סבל? לזה אתה מתכוון שכל דבר שיש איזושהי חלוקה... אני אומר שתגורם. שזה הא... האינדיקציה שאת צריכה לחשוב. את לא צריכה כל הזמן לחשוב. תגיד, יש לי בן אדם שאני לא אוהבת, אז מה עכשיו זה גורם לך סבל? ברור שכן, לא אוהבת אותו, הוא לי, נו, מה אני עושה? בסדר. אז אני אומרת, אנחנו מאוחדים, אנחנו לא נגיד, כן, אז אני אתן לך פה דוגמה טובה. אנחנו לא אוהבים. שני דברים. וממש, זה עניין, זה ממש רצפט, כאילו, גודיסטי ידוע. כן, זה מה שלא מבטא. תסתכלי על הבן אדם, כמה דברים. דבר ראשון, תגידי, הוא כנראה סובל. אחרת דבר שני, תסתכלי ותגידי לעצמך, יש אנשים שאוהבים אותו. הילדים שלו, האימא שלו, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות כולו רע. והדבר השלישי, תסתכלי מה משותף בינך ובינו. איזה דברים משותפים לי ולו. והדבר הרביעי, שהוא הכי קשה, זה הטענה היא שאת... הדברים שאת לא אוהבת בו, זה על פי רוב דברים שאת לא אוהבת בך, אבל את עושה לזה השלכה עליו, כי לא נעים לך להתמודד עם זה בעצמך. זה כבר קצת פסיכולוגיה, אני לא רוצה להתקדם. זה לא פסיכולוגיה. לא, לא, אבל זה בהחלט... זה עובדת. זה בהחלט... זה אבל זה לא רודיסט? למה? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא פסיכולוגיה מבחינה הזאתי ש... זה כמו אופוסלז, יש לנו אצלנו. כן. כן, <עוד זה <עוד לא <אני> מבחינה <עוד> זאתי של מה עשו לי, מה אכלו לי, מה שתו לי, למה הביא אותי למצב הזה. עכשיו, כרגע, זה לא... אני, פסיכולוגיה, בואי נגיד, ברור, כל, כל הבודהיזם זה רק פסיכולוגיה, אבל זה לא פסיכולוגיה מערבית. עכשיו, פסיכולוגיה מערבית, בואי נגיד, הכי מסורתית, הפרואידיאנית וזה, מנסים לראות מה בהיסטוריה שלך, מה בעבר שלך, גרם לך לזה שאת כזאתי. זה לא מעניין את הבודהיסטים. מעניין אותם שאת כזאתי. זאת אומרת, לגלות איזשהו דבר אצלך שמפריע לך ל... ליהנות <coughs> מהחיים. זאת אומרת, שקראנו לך לסבל. אז הטענה היא בנושא הזה, שאם אם את מסתכלת סתם על הבן אדם, את אומרת, אני לא סובלת אותו, זה עוד לא התחלת לאבחן מה קורה, להבחין במה קורה. צריכה לראות מה אצלו מרגיז. הוא עשה לי משהו לא נעים, נגיד, סתם זורקת. הוא כבר. עשה לך משהו לא נעים, אוקיי. לא נעים בהמתה. לא נעים בהמתה. אז... אני לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אני כי לא אני לא רוצה... לא, לא, לא, לא נכנסת פרטים, אני סתם רוצה לראות אני, אז, אז בסדר, איך אתה מסתפקדת עם שם... איך אתה לוקחת את מה שאתה אומר ומנסה כאילו אני כן, לנס... שמעתי מתכון. כן, yeah, יש פה yeah, ארבעה ארבע, ארבע, ארבע ארבע מתכונים, ארבע חלק... כן, אבל אם את רוצה... אבל אם את רוצה, אם את רוצה לראות כאילו דווקא בתוך רפרנס לדבר הזה עצמו של הנושא של החלוקה והגבולות, אני צריכה להבין שבמקום מסוים, דווקא במקום הזה שהוא מפריע לך, בעצם אתם צמד. זאת אומרת, ואם תראי את זה, שבעצם אתם פה, מבחינתך, אתם מתפקדים ביחד. החלוקה ביניכם היא מלאכותית. כי אם באמת הייתה חלוקה, אז הוא לא היה מפריע לך. את מבינה ש... בסדר, בסדר, זה חשוב, אז אני אסביר. א', אני מבינה את העניין של היחס לגומלין, זאת אומרת, יש משהו שאני עשיתי בו, אז... לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, שגם את אשמה בסיטואציה, לא, ממש לא, א', אני מדבר על המצב עכשיו. עכשיו, עכשיו, כרגע, הוא נמצא פה? או שהוא נמצא בראש שלך. לא, אנחנו מנסים להבין את, כן, ה... כן, את כן. הדברים שאתה אומר. כן, לא כן, כן. אני לא מנסה כרגע עכשיו לראות אם... ברור שהסיטואציה לא נמצאת כאן כרגע. אוקיי, אז... אנחנו לא מנסים עכשיו לפתור את זה. לא, לא, לא, לא, אני לא מנסה לפתור את הבעיה הזאת, בכלל לא. אני אבל ש... אני רוצה להראות כן, איך שה... שע... ש... אז, אז, אז, אז מה שאמרתי קודם, זה אני, אני, אני אומר, באמת זה מסובך, אבל... בנוגע לסיטואציה הזאת, בנוגע לבן אדם הזה, בסיטואציה הזאת, אתם שניים או אתם אחד? ברור שאני עושה הפרדה, אני, בגלל זה אני אומרת לך איך אני עושה לא, עושה לא הפרדה. אבל, הפרדה אם, אני, אבל אני, אני אחד, והוא, היא, אז, ואנחנו... ואם לא תעשי... אז נגיד שאני חושבת שאנחנו אחד, אז מה? אז אין פה בעיה. איך אני יכולה לחשוב שאנחנו אחד בסיטואציה שהיא כזאת? כי אתם אחד. בתוך הסיטואציה אתם אחד, בתוך הסיטואציה הזאתי שאתם כאילו, אה, אה, לא יודע מה, אפילו נגיד אתם מחליפים מהלומות, בסדר? אז אתם אחד, אם את מסתכלת על זה מלמעלה, אתם אחד. כי אם לא היית את ולא היה שניכם נחוצים בשביל זה. בוא נגיד שאפילו אם אני מקבלת את התזה שלך ואני אומרת, אוקיי, אנחנו אחד, מה זה פותר לי? אז תראי, תסתכלי על זה כאילו שאתם אחד. זה ממשיך להציק לא משנה אם איך זה יכול להציק לך? זה לא יכול להציק לך, זה יכול להציק לך רק אם את לא מקבלת שאתם אחד. אם את מקבלת שאתם אחד, בסיטואציה הזאת, אז יש פה איזשהו גוף דו נגיד, אבל שהוא מתפקד בתור גוף אחד, בסיטואציה הזאתי. וחלק אחד שלו כאילו מפריע לחלק השני. וכאילו שהייצג... אבל זה רק בכאילו, את מבינה? כי אתם... אני חשבתי אתמול שהשט של הפרקינסון שאל אותי אם אני אוהב אותו. מה, מה? השט של הפרקינסון. כן. לי על הגב. כן. אותי אם אני אוהב אותו. אתה... אמרנו שהוא אוהב אותו. בעצם אתה צריך להגיד לו שאתה מקבל אותו. כאילו שיש לך, לך ברירה. כן. הוא אמר שאוהב אותו יותר מזה. זה אהבה. בבודדיזם כן. זה אהבה, כן. דרך אגב. קבלה מתוך, ושוב, מתוך הבנה. כן, אמרתי לו, הוא כל חלק ממני שאני כבר לא יכול. כן, בדיוק. עכשיו, אם היית אומר, אני זה אני, ואתה... והפרקינסון זה פרקינסון, והוא עושה לי צרות. גם שהוא אומר, עכשיו, אז זה אתמול. אה. כך זה חזר. בסדר, בסדר, בסדר, אבל אני כבר מלאסתי עם ילד קטן שטיפלתי בו ועברנו מפנס למקום שאין פנס. עכשיו חושך זה דבר שנורא מפחיד ילדים. ואז הוא אומר לי, מה זה, יש פה אור? ואז הוא אומר, איפה האור? אין אור. אז אני אומרת לו, כן, פה אין אור. כאן יש אור. זאת אומרת, אין מצב של חושך. יש מצב של אור ואין אור. בעצם מצב אחד. טוב, שמינוח שהוא... לא, זה חושך. וכאילו, אין, אין חושך. אין בעיה. החוש... זאת אומרת, זה גם דרך... זה את... רק מינוחים, אבל כן, מינוח. כן, כן, כן, אבל מינוח זה שנייה. הכל מינוחים, כן, אבל גם הצרות שלנו רק נובעות ממינוחים. כן. זה עושה משהו. רק ממינוחים, מה זאת אומרת. מהגדרות, מלשים את ה... של חמי היא פנטסטית, מה? עוד יותר טוב מהדוגמה שלך, כי אצלו... אילן אמר, תמיד לא עולה עליי בכל דבר. כי אצלו... יש, אני מנסה תראי איזה עושר! ברגע שאני נמצאת, הוא תמיד, הוא תמיד, נו, בסדר. אסור להיות עם חמי, חמי תמיד עושה אותי חיוורת. נו, בסדר, זה מצוין, אני חושב שזה טוב. אתם אחד. בדיוק. גם אתם אחד. Um <trucs> שיש צד אחד שמקבל מחמורות וצד אחד שמחושף את ה... אם את הולכת ו... אוי, הנה מישהו רוצה ויש שמש בצד אחד ואין שמש בצד שני, אז מה? זה המצב. רק שנייה, חשוב. יא רוני, אני עוד מעט אגמור את הברודהיזם ונצלצל אלייך. לא, זה מאוד קשה להגיד עליך. גם אני מאוד מזדהה איתך. גם לי יש כרגע גדולים שאני מתמודדת איתם. כן. ומדי פעם אני כן מצליחה להסתכל. על העולם, על השמש הזורחת על הים, ואני אומרת, אני כזה גרגר קטן, ואני בתוך הדבר הזה, מה אני עושה כזה רוח? אני זורמת, אני בכל הדבר הזה, והצבא שלי היא כל כך, היא חלק קטן, וזה מחזיק מעמד כמה דקות. בסדר. בסדר, נו, אוקיי, אני לא... זה כן, כן, אבל אי אפשר להגיד, זאת אומרת... שהתרופה היא, היא זהו, היא once and forever וזה תלוי בגודל של הבעיה. ויכולת כן, של ויכול התרופה. להכין אותה, כן, יכולת שלנו להכיל אותה, כן. אז היה הרגע כן, טוב, כן, כן, ואחר כך זכרתי. כן, אז, אז, אבל אני, אני <laughs> טוען... אנחנו מדברים על הרגעים? אנחנו מדברים על זה שהרגעים האלה הולכים וגדלים. כי שוב, אם יש לך, אני לא רוצה להכיל לך, אבל אם יש לך כמה בעיות, ואחת יותר גדולה ואחת יותר קטנה. אז תתחילי מהקטנות. תתחילי מהקטנות, תכילי אותם, תראי שהם לא באמת... אלא... את יודעת מה? המוח שלנו זה כמו... את יודעת, טלפון סלולרי. אם יש לך בסביבה טלפון סלולרי, אז את כל פעם מסתכלת עליו. יש לו כוח. נוכחות. כ... נוכחות. כן. עכשיו, טוב, אנחנו, טוב. אנחנו, אנחנו אני חושב לא כאלה, אבל הנוער, דור, ה... כן, לא, אחר, הצ... כן. הצעירים למשל, למה הם כל כך צריכים את זה? כי האישיות שלהם היא שמה. זאת אומרת, הם כתבו משהו בפייסבוק, הם צריכים לראות שעושים להם לייקים. הם צריכים לראות שמגיבים אישור, עליהם. כן, עכשיו, <laughs> מבחינתנו, המוח הוא אותו דבר. זאת אומרת, המוח הוא זה שמאשש את קיומנו. המוח הוא זה שנותן לנו אה, קואורדינטות, ואנחנו כל הזמן פונים אליו, או שהוא פונה, פונה אלינו. אבל למה אתה עושה עבודה בינינו לבין המוח? מה? המוח זה לא אנחנו? Mm, לא, לא. זה לא, ההבדל. לא. <laughs> המוח לא. רוצה שנחשוב שזה אנחנו. <laughs> בינתיים, המוח זה אחת מהדרכים מה, מה, מה שלנו כאילו לתקשר עם העולם. ‫איפה העמים כך שלא קיים? ‫הוא לא קיים. ‫אז כשאם אני אומרת את המילה, ‫אני סובלת. ‫אז איפה הסבל הזה יושב, במרפא? ‫בפובליק? איפה הסבל הזה? ‫אני לא יודע, אני שואל. ‫איפה הנשמה הזאת? ‫אני שואל, הנשמה בכלל, ‫נשמה בכלל. בשלב הראשון, ‫בשלב כבר לא ככה שלב הראשון, ‫אבל אני על זה. ‫נגיד שיש דבר כזה שנקרא מודעות. עכשיו המודעות היא לא, פיז, היא לא דבר פיזי, וזה לא המוח. וזה לא יושב באיבר מסוים. זה לא יושב באיבר מסוים, וזה בכלל לא יושב בתוכנו, אלא אנחנו יושבים בתוכו. אבל אנחנו כרגע נזהה את האני עם המודעות. יש משהו שאנחנו קוראים לו מודעות, והוא רואה את כל הדברים. כשאנחנו עושים מדיטציה, ואנחנו פחות חושבים, עדיין אנחנו מודעים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות מודעים גם בלי לחשוב. אם את נמצאת בשלב איזשהו של יצירה, ואת נורא עסוקה איתה, והיא נורא מרתקת אותך, את יכולה להיות מודעת בלי לחשוב. אותו דבר אפשר גם בלי יצירה. זאת אומרת, כרגע, שוב, רק לצורך העניין, ואני, גם מזה אנחנו עוד... אם ירצה השם נתפטר. כרגע אנחנו מזהים את העני עם המודעות. עכשיו המודעות זה לא הגוף, אלא הגוף זה אלמנט שנמצא בתוך המודעות. זאת אומרת, מאיפה גוף? לא. מאיפה את יודעת שיש לך גוף? יש לך גב? לא, הוא נמצא מאחורי לא ראה אותו, אבל הוא ישנו. מאיפה את יודעת שהוא ישנו? כואב לי שאני אומרת בדיוק, בדיוק. קוץ מזה כן, כן. אבל עכשיו... כשהוא לא כואב. כשהוא לא כואב לא, אני לא אמרתי שיש לך או אין לך. אני אמרתי לך שכשיש לך... עכשיו, את יכולה כרגע אז הוא קיים. אז הגב נמצא בתוך המודעות, ולא המודעות בתוך הגב, נכון? את גם לא חושבת שהרגל, שהמודעות נמצאת ברגל שלך, נכון? ושהרגל נמצאת בתוך המודעות, אם כבר. יפי דשע וחצי. או, הגענו לנושא... אתי, את ממש... וואו, וואו, וואו. אתי הצלצול. אני הצלצול. לא, בתל אני ממש מרגלת, כן. לא, זה נורא מי... אבל האני, בואי נגיד, מה שחשוב כרגע להבין, שהאני שאנחנו מתייחסים אליו, הוא בעצם בנוי מכל מיני דעות, ויש ספר שלם של דלילה, למה? אל תגידי לי עוד ספרים. לא, לא, אני לא, לא, לא נופל לך, איננו פה, איננו פה זה כי זה... נתתי אותו לרחל. <אח> אבל שכל הספר הוא בעצם חיפוש שיטתי אחרי האני. בחפ... לגמרי כן. שיטתי, הוא זה, הוא זה עשרה פרקים, כן, <laughs> את מחפשת אותו, מחפשת אותו באופן פיזי, את מחפשת אותו באופן אה, אה, אה, נפשי, את, מחפ... את לא מוצאת אותו, את יכולה לפתור. אני <laughs> לא מהפסיכולוגים <laughs> <אני laughs> <עם> <laughs> מתפרנסים. אוו, מזה שאנשים מאמינים שיש שם. שאני... <laughs> <laughs> אין פסיכולוגים באיזה... <laughs> ‫אבל זה במקום. ‫-כן, כן. ‫-בידהיזם. ‫ את המקום שבו אנשים... כן ‫-תוכנות הפעלה, מה שנקרא אני ‫זה תוכנות תחולה. כן ‫-בקיצור, מה אני אגיד לך כל הדברים האחרים, ‫אני כבר מתחילה לקלוט את הדבר הזה, ‫שאתה אומרת, ‫זה לא שאני לא... ‫הרעיין הוא שלא לדבר עם תחלקות. זה לא שאין אנשים בעיות, אבל... תראי איך את מחלקת, אל תנסי לא לחלק את לרחולה, כי המוח שלנו בנוי ככה שהוא מחלק חלוקות, זה הנושא שלו. לא, אבל הרבה פעמים אני חושבת, אני כאילו לא אעשה לך טוב על ההחדות הזו ועל הכושר, אבל עדיין זה לא בדברים זה העולם המוגרני, אז אני אומר לך, זה נשיא... לראות איך את מחלקת, איך שהחלוקות הן תוצר של החשיבה שלה. וצירים זה למצוא את האחד. זה הדרך, זה לא לנסות להתעלם מהם ולא לנסות לא לחלק. את צריכה לראות איך את... עכשיו שוב, אני אומר לך, לדוגמה, בדברים הקטנים, כאילו בדברים שהם לא חשובים, תסתכלת על זה ואת אומרת, זה אחד או הרבה? עכשיו אני לא אומר לך, את צריכה לחשוב שזה, שזה חי. לא לחשוב ככה או ככה. כן, לראות, לראות, לראות מתי אני קוראת לזה ככה, מתי אני קוראת לזה ככה, ולראות שאני החלטתי בצורה פונקציונלית לקרוא לזה ככה. או שאני, החלט, שאני קוראת לו לא ככה כי אני חושבת שזה הדרך היחידה שאפשר לקרוא לזה. זה גם כן קורה, וזה גם כן לא מוצדק, כאילו, מאותה בחינה, מאותו דבר בדיוק. ובכל דבר, תראי, הקומקום הזה הוא אחד או שניים. לא, אבל מה זה, למה אני צריכה לשאול את השאלה עכשיו? כי את מתרגלת את זה שהחלוקות זה מעשה ידינו. אני מעלה עכשיו כל מיני אפשרויות כדי לראות שיש עוד אפשרויות. כן, ולא רק בשביל לראות ש... ברגע שאת רואה שיש עוד אפשרויות, את מבינה שאת יכולה להחליט החלטה לכאן או לכאן, אבל זו החלטה שלך, וזה לא כפוי עלייך. וזה מה שחשוב. ואחרי זה נראה את זה גם כאילו... בדברים יותר חשובים, כאילו, שהם מציקים לנו. ברור שזה לא גורם לך סבל, זאת אומרת, זה שהקומקום הוא אחד או שניים. בגלל זה, זה מקום טוב לתרגל את זה. או השאלה, כאילו, פילוסופית, אבל המאוד מעשית, האם אני והפרקינסון הם אחד? זה מקום... זה ברור שזה... זה לא כל כך ברור. צריך לקבל את זה. לא כל כך ברור. לא, אבל יש עוד דבר יפה בלהיות, בלהיות חלוקה. כי אם אתה מבין שאין חלוקה, אז החמלה שלך היא הדבר הכי הגיוני. כי אם אתה והאחר הם אותו אחד, הכי כדאי להיות. חומם, חומם. כן, אבל הם עוד לא השתכנעו, וזאת הבעיה. אמרתי, לא, לא, סתם. לא, לא, סתם. לא, לא, סתם. אמרתי שזה... אני חושבתי פשוט עוד אחד עם נמלה. כן. בתיאוריה, במחשבה, בהיריון, עוד מילים, אני לא יודעת. אבל בהרגשה, אני נורא לבד. בהרגשה של מי זאת לי. אז תתחילי, איפה קל לך? אני אגיד לך איפה קל לך. עם הילד שלך, עם הילדה שלך. אני אברך לך שאתה לא איתו עכשיו. לא, לא, אבל, אבל, אבל, אבל לחשוב שאתם, שאתם כן, כן. שאפשר, אפילו לא שאתם אחד, שאפשר להסתכל, על, שאת יכולה להסתכל עליכם כאחד. כן, קצת מקל, בהחלט. כן. Okay, אוקיי, <אנת> אבל כמובן שיש סיטואציות שאת, לא כל כך קל לך. עכשיו, אם את תביני שזה לא הסיטואציה, כאילו, או זה לא הצד השני, זה את שמכריעה בכל רגע ורגע האם אתם אחד או שניים. עכשיו, כשאני אומר בשביל את, בשביל. אני בכוונה כאילו קצת אכזרי, ואני יודע שהצד השני יכול לעשות לנו נרבים כאלה שאנחנו <אז> לא יכולים <אז לעשות <אז כלום כמעט. כן? כן, כן. או כן. הבן זוג, או, או, או, או, או, או הבת, או, או... או... או מי שאת רוצה. אורינגה, וחלקים היו כל זה. כן. נו, כן. כן. ואז זו אבל... בעיה ממש רצינית, בגלל שאם הוא נמצא אחד עם הבן שלה, ופתאום כן. הוא עושה לה שאתה אומר, כן, אז... אז כאילו איך אפשר להבין? אז ישר עושה חלוקה כאן. אבל אתה מבין כאילו שאתה עושה... כאילו אם לא היית חושב שזה אחד, זה היה יותר כזה לקבל את זה ש... בוודאי, בוודאי, להפך. זאת אומרת, החלוקה יש... הזאת, אנחנו יצרנו אותה כאילו מלכתחילה, כן, בשביל ש... להסביר לעצמנו ולעשה לעצמנו את החיים, אבל, נכון. אבל, היא גורמת, אנחנו צריכים לראות בחשבון סופי, האם היא גורמת לנו יותר שקט או יותר סבל. זה ברור שזה שיטה מצוינת. בין היתר, למשל, בשביל להוריד מעלינו את האחריות לצרות שלנו. אכלו לי, שתו לי, עשו לי, הרגיזו אותי, עצבנו אותי. נכון. זה כאילו... מצוין. אבל זה לא עובד. למה? גם הפוך זה לא עובד. אז אם זה לא עובד, אז אני מציע שיטה אחרת. רגע, איך את יודעת? כי נגיד, אני חושבת על הבת שלי, כן? אני מרגישה איתה הזדהות מלאה, אבל היא עושה כל מיני דברים שאני משתגעת. או, למה את משתגעת? כי אז אני פתאום רואה שהיא בעצם אחרת, היא לא אני. זה היא לא את ולא לא את, אבל את מחליטה איך להגיב לדברים שלה. את לא צריכה שהיא תהיה כמוך. את חושבת שיד ימין שלך ויד שמאל שלה זה אותו דבר? לא, מהגישה, לא, לא שאלה, זה תמונת ראי. על, את רואה זה... שאתה על שלך שהן נהיות לבנות? כן, יכולה, כן. כן, דווקא לא דוגמה טובה, את רוצה... מה זה פס... שרות שלי, מה לחמש מהם השופעות לא משנה, אבל, אבל את מבינה <laughs> ש... ש... לא <laughs> כמוני. אם <laughs> מישהו <laughs> הוא חלק ממך, <laughs> הוא עדיין לא חייב להיות זהה לך. כן. נכון? היא בעיה שלה בורקס, הבת שלה אוכלת בורקס, היא מאוד אוהבת היא לא יכולה לצבור על שהיא אוכלת בורקס. הלב שלנו למשל, הלב שלנו נמצא... זה לא נכון, הבורקס זה צרה מאוד גדולה, זה יותר כחמור מהפנקסון. תראי לך שזה סתם, אתה למדת לחיות איתו, וזה אתה. או יותר, אולי אתה לא קיים, אבל אתה איכשהו... התאחדת, כן. והבורקס, UH> וזה לא משנה, כי זה כגודל הכתפיים ככה גודל היכולת לשאת אותם, אבל הבורקס עוד בוער לה. אתה כבר שלם איתו באיזשהו אופן. אבל, אבל, כן. שזה נראה להערצה ולמידה, אבל גם היא שלמה עם הבורקס. אני אבל את לא שלמה. אני לא שלמה אבל את מבינה שזה את ולא היא? בטח, היא אוהבת את הבורקס, נו, נו, ברור שזה ל... אבל למה, אבל למה את חושבת שהיא לא צריכה להיות בורקס? אבל בורקס לדעתי, זה כסמל? לא, לא, לא, זה כסמל, זה מה? כן? זה ברור שזה... ברור, ברור, בסדר. אבל למה? אתה עושה את הפאקינג למה את לא... אני חושבת, כי לא קל עלי אני חושבת שזה משכינה נורא, אני חושבת שזה לא בריא לה, אני חושבת ש... כל הגזים של התינוקות קשור לזה, יש לזה ככה וככה וככה, זה לא יורד. לא, גזים שלך. זאת אומרת, אבל... איך הגעת לגזים בפרקינסון מה הקשר? לא, את אמרת שהגזים של התינוקות הם הם מעבורי הגזים. סליחה, קיבלתי לעבורי זה נראה לי כאילו. אבל היא אומרת מה בפרקינסון שלו, אז זה לא חבר. זה כולנו. ידיד שלנו. זה אתה. ככה צריך. אם אתה קיים... זה גם מבנבנק. זה יותר גבוה, אני מבין. מה, מה, ברגינס יותר גרוע? זה יותר גרוע. למה? כי עוד לא השלמת עם זה. אי אפשר להשלים איתו. מה אני צריכה? אבל אם אני... רגע, רגע, לא, לא, לא, רגע. אני עכשיו אהיה סופר נאנה, כאילו. בסדר, אבל אין את יכולה לגרום לה שהיא תפסיק לא. אז קבלי את זה. בסדר. גם אצלך, אבל גם אצלך, אבל גם אצלך, רגע, לך אין שום דבר שאת חושבת שהוא לא הכי נכון ואת עדיין עושה? לגבי עצמי? כן. אני משתדלת שלא משתדלת, לא משנה, ואנחנו לא מקבלים פה. חטאת פה, חטאת שווא. אל תעזרי דווקא בנברים האלה לא כל כך אוהבים. אבל אחרים. אחרים. משהו, אני יודע. שלח, את לא צריכה להגיד. משהו, את לא צריכה להגיד אפילו מה, אבל משהו. אז מה אתה מנסה להגיד? אתה מנסה להגיד שאם אני... שאת צריכה, אני רוצה להגיד, לא. שבאותו דבר שאני כאילו כועסת עליה בברואת עשרים. לא, לא, אני רוצה להגיד שאת צריכה לקבל, כן, את זה שהיא מתנהגת ככה. כשתקבלי את זה, זה לא יפריע לך. לא, אבל אני, אני, זה ברור מה שאתה אומר, אבל כן. בנושא הזה זה ברור, אבל אני מנסה להתחבר עם, אני, עם מה שלמדנו היום. כן, אבל... על הדבר הזה אין לי בכלל ויכוחים, אני מבינה כן. מה שאתה אומר. כן. אבל אני אומרת, כשאנחנו מדברים על העניין הזה של החלוקה, כן. זה צריך להתחיל לקלוץ את המושג הזה שאתה כן. העלית כן. אז זה פה לא מסתדר לי הקטע הזה. זאת אומרת, החלוקה... כאילו אני אומרת, אוקיי, אנחנו מזעים, אבל כל אחד יש לו את העולם לא שלו. אנחנו אחד. אחד. אחד. אנחנו כן. אחד, אבל כן. לאחד הזה יש כאילו ביצים שונים. גם לך, צד ימין, ו... עוד צד, עוד ו... צד ימין וצד שמאל. יש לך לב רק בצד שמאל, אין לך לב בצד ימין. לא אז בטבע. מה? הוא אומר באמצע, לא, <laughs> לא. <laughs> לא אבל, אבל זה לא אומר שאתם זהים, זה יש לך כל מיני חלקים, זה חלק. והחלק הזה מתנהג ככה. וכמו, כאילו, אני רוצה להגיד, כאילו, כמו שאת לא בדיוק מפקחת על פעילות הכבד שלך, אז את גם לא בדיוק מפקחת על הפעילות של הבת שלך, וזה עוד לא אומר שום דבר. והחלוקה, ושוב, אני אומר, את צריכה להבין שאת החלוקה אנחנו עושים, ואנחנו מעבירים אותה, זאת אומרת, זה כאילו, אני אומר דבר כזה, כאילו, את מקבלת אותה, אבל את לא מקבלת את הבורקס שלה. זאת אומרת, את אומרת עד כאן, ומה זה עד כאן? זה בדיוק הגבול. זאת אומרת, את עושה, את מוכנה לצרף אלייך את הבת שלך, עם התכונות הטובות שלה, עם הנכדים שלך, עם כל הדברים האלה. הבורקס בצד, בחוץ. אז את העברת את הגבול פה. עכשיו, זה בסדר גמור, רק תדעי שאת העברת את הגבול. אם היית מעבירה את הגבול ב... ב ומכניסה את הבורקס לגבול, זאת אומרת, היית אומרת, כן, זה חלק ממנה וזה חלק ממני, וזהו, ויש לי חלק, יש לי חלק, השמיים היו נופלים. כן, יש לי חלק שאוכל בורקס, כן, זה לא צריך להיות ככה, אבל זה ככה, זה קבלה, ואז היית רואה שהגבולות הם גמישים. תראי, יש אנשים, לא עלינו, שלא מדברים עם שלהם. קורה, נכון, לא שמענו על זה. אז הם העבירו את הגבול ביני ובין הילד. את לא, את העברת את הגבול, את הילד, רק הבורקש בחוץ. לא, יש הרבה דברים. בסדר, לא חשוב, זה דוגמה, זה דוגמה, הרבה דברים, יש הרבה מילואים בבורקש. יש משולש ויש הגול, כן, אבל זה מה שחשוב. אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים באמת למחוק את הגבולות. אנחנו צריכים לראות... שאנחנו עושים אותם, או שאנחנו מקבלים אותם. ברור, לא את כל הגבולות אנחנו המצאנו. ואז אם אנחנו רואים שעשינו גבול, אז מה? אז זה אומר שאנחנו גם יכולים לפרק אותו, ברצוננו, <אח> אם אנחנו רוצים. <אח> <אח> אם <אח> אנחנו רוצים. <אח> אנחנו יכולים, לא. <אח> הוא לא שוב, חייב. חופש זה לא אומר שאנחנו צריכים למחוק את כל הגבולות. זה לא חופש. אז אני כפוי. למחוק את כל הגבולות. ואז אולי תמצא דרך אני כל כך מנסה לתרגם את זה למה שאני עוברת. ולחשוב על לכם ממה שעובר. הרי כולנו עוברים את זה. בטח. כל אחד יש בורקס או פרקס או מישהו. בורקס, כן. נכון, דבר שהוא צריך לקבל. ולא רק זה, אחרי שמקבלים את הבורקס אפשר להילחם בו יותר יעיל. נכון. יש סיכוי. נכון. אתה מכיר? אתה מכיר? למה? אתה רואה שזה בכנסת למלחמה לא, לא, את מכירה את הסיפור המפורסם על האינדיק? אינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו. אז מעשה בבן מלך, זה סיפור של רבי נחמן מברסלב. מעשה בבן מלך, שנפלה בו רוח שטות, והחליט שהוא אינדיק. הוא שהוא תרנגול הודו. פשט את בגדיו. נכנס מתחת לשולחן <אז> והיה <אז> אוכל רק פירורים מהרצפה וניסו כל החכמים לרפא אותו ואף אחד לא הצליח עד שבא חכם אחד ואמר תן לי אני ארפא את הבן שלך פשט את בגדיו נכנס מתחת לשולחן והחל גם כן ללקט פירורים ואחרי איזה זמן לבש כותונת ואמר לבן המלך יכול להיות אינדיק גם עם כותונת. והיו שניהם יושבים עם כותונת מתחת לשולחן ומלקטים פירורים. ואז אמר לו, יכול להיות אינדיק וגם לאכול פורסת לחם. וביקש שיורידו להם לחם, והיו, והיו אוכלים פרוסת לחם. ואז אמר לו, יכול להיות אינדיק גם ליד השולחן. ישבו החוצה וישבו ליד השולחן. אז זה... נזיז את הגבול. זה בדיוק הסיפור הזה. <laughing> קודם, <laughing> <קודם כל אתה צריך... מה? נמצאת סוף אחר. נו? שהרבי ראה שאפשר לאכול תחת השולחן, אז הוא גם כן, הוא שרם תחת השולחן, ואז כולם רצו אותם להם שולחן. כולם היו ערומים, אז זה היה חסום. כן, לגמרי הטוב. ואז כל המשפחה ישבתחת השולחן, ואז לא הפרורים, זה גם טוב. כן. אבל הכוונה היא שקודם כל אתה צריך לקבל את המצב כמו שהוא. זה המצב. אי אפשר להגיד לילד, אתה לא בסדר, אתה לא תרנגול הודו, תצא החוצה ותאכל. אפשר להגיד, לו, אבל זה לא עובד, כמו שראינו. זאת אומרת, אני צריכה להתחיל לאכול בורקסים, אחר כך לא. עושים לא. לזה איזה קצת תרד, ביטחון לא צריכה <laughs> <שחל> להגיד, <laughs> את יכולה להיות הבת שלי הנחמדה, <laughs> וגם לאכול בורקס. <laughs> <laughs> כן. חברים יקרים. אז רגע, אותם נפגשים שוב. אפשר. אפשר בשבוע, בשבוע <laughs> הבא, אם אתם רוצים. כיף, אז אני אודיע לאורי ובר שהוא... תודה.